maiatzaren lehen adugua ipatzen lehenik ipagaldean laulekutan ospatu baita. Sindikat eta mogimendu desberdinek bakotxabere alde deia luzatua zuten, bai honan da jende gehiena bildu, gobernuaren politika eta murrizketak jende xumeen zat salatu da, bai eta mauleko manifestaldien oiakzunak berri hauetan. EH Bildu koalioua Galiziako BNG talde aldediarekin naukezten da Europako bozetan, Josu Juaristi izanen da EHC bilduko hautagaia. Akitaniako Alienort Traia pastorala gunkigagia Hman dute ikuslierrek, joan den astezkenean mazteek taulajoko eta kantu edegak eskaini dituzte bigen emanaldia igande atsaldean. Eta aroa, goizuntan, denbora estalia eta euria ere dugula ione. Hala da, bai, jodeiak nagusia juntu tapatua eta bultiaka euria ere badugula temperaturaka izia ere. Jenditzen alda, bultiaka hirutan oita bost kilometrara ino ufatuko du egun. Eta temperaturan aldetik dozena bat gradotan gira mementuan istantian amabos bat graduetarat joanenda. Eta lehenik gizon bat hilda tzoa txaldean, moto iztripu batean Angelun, ara txaldeko seiak eterdi irian gertatu da ez behar, Angelun aire bidean, parmeko ondo hori Angelutik miahitzerat buruz zoan, eta gizonak bere motoaren kontrola galdu du eta kolpean hilda gizon hori Angelun bizi zen, behogoita bat urte zituen eta hiru haugen aita zen. Bestalde, ipakalde untan, maiatzaren leheneko manifestaldiak Baiona maule, donian eloizune eta hendaian iragandira atzo goizean. Baionan izan da manifestaldi jender txuena, Jose Luis Aizpuru han ibilizira. Zinta importanta da, langiren eskubideak eta defendatzea. Baionako manifestaldiaren ohiarzunak entzuten ditugu. Aperastazunak, ba natu! Aperastazunak, ba natu! Bai ba honan, goiziok txanko, aterazen tren geltoki ondutik CGTFO eta FSUko manifestazioa perkariteteren kontrako leiloekin eta batazun sindikala galde ginez garaipena ardiesteko nahizete etzen olakorik izan Jean-François mentaberri CGT Boa, Ez gira eh, beste, hori zirro da momentu honetan uh, kariketara jotea borokatzeko uh... Ez da sobera ongi pasatzen, orduan uh, gaur ere ikusten da, uh, bom, be, betikoak dira hor, eh, uh... Ondotik, herriko etxeko zubieren parean, be ziren bizi mugimenduko berreundi iruita markide inguru. Traktur, rap, musika eta afitxe koloret zuekin, birtokiratze edo ekonomiaren relocalizazioaren alde, atxetearen kontra eta kutsadura zer garen alde. Maile negi? Zengira urtero bezala bon, gaztetazun piskat, e, kartzea laitazun piskat eta kolore piskat uh, manifestaldiari. Kusteko da azpimahatzeko guretzat importantea dela eta ahlo soziala um, ustartzea ekologiari, dut jantzizio ekologikoari eta beroketa klimatikoaren kontra uh, bu, fin, beroketa klimatikoari buru egiten altzaiola. Uh, ahlo soziala ere babestuz, empele Egoak sortu zailekoan uh, beria. Subia zerkatu ondotik labeko beste eundegagiende batu dira manifestaziora eta denek lekarrekin burut dute manifestazioa naiz eta ondarreko hititzatzeak leko ezbernitan egin diren Ararnoa izaagerhar. Labek deitu dugu bon, biztanna maiatzaren e, lehen ohtararaz ren e, pentsatzen dugu inport dela eozeinin langile sindikatu batean izan edo ez e, egun hortan e, kagikara ja bere aldaikapenen e, aldaikatzea, jo eski eta nola e, blan baldintzen hobekuntzaren e, eskatzera eta batez ere gauk bizi dugun egoera ikusirik Txartzea gelitzeko, lan balitzen txartze hori gelitzeko. Bururatzean, mintzaldiak, useeko kantuak eta piknika maiatzaren lehenari agur erraiteko. Eta mauleko karriketan, jiruen bat jende bazen erran eh, behar da, bi hitz bazirela, lehenik CGT FESU eta EFOC deitzen zutena, hitzartze batekin dira intermitente batekin haien egoeraren aipatzeko, okertuz joanen dena. Mauleko ospitaleko langileen ordezkariarekin nun jakina ziduen postu erdi, bost postu erdi kentzeko erabakia onartua izan dela ospitalean eta bururatzeko, intersindikaleko gitzaldia ondotik manifestaldia indute eta bestaldetik LA, BLB B, Solider, NPA, Aitzina DBS eta Lura eta etxe bizitzak deitzen zutena jasko orteko berlemarekin agertu dira kalapita, kapitalaren bortizkeriaren kontra, klase borroka susta, elgarretaratzeaz baliatu gira galdeiteko zertako manifestatzen zuten maiatzale lehenbatez bi mila malaugaren urtean da langileen eskubideak eta defendatzea langileen bokoa talan milen eskubideak alfarikatzeko elkartasun ere langileen hartean la gaujuna inoiz baino geiago berrezkoa da elkartasun astatsaren langileen hartean eta, eta oguere beti erasoen aurka eragitea bada ça veut toujours coup, beh, ça continue, euh, année, si euh, la fête du travail a été récupérée Qui a que aux chériks c'était la fête du travail et non pas la celle des exploités et nous on considère que c'est la fête des exploités. Hortangira certena askira dos sexpatsatzen den que euh Eztiela gaizak uh, hobekitze juiten. Oaik guvernamentik uh, haitan zikusu finanzai kontre juenen zela, eta servaita hori sanruki eginen zela. Ete kusten dizuge gaizak eztiela batte hori taz juiten. Uh, Atsu waltzak proposatudin uh, gaizetan, beti bergaisaduzu txipiak hakatuko dizi eta finanzak eta bankuak hek, hek, hek krize hau eginik hukaitzina eko dira. Uh, Giotarabo eztakuyabada manifestatzeko? Giotan ekesia habu behiti elangilek uh, lanetan, eta da gaizene eskietan hartzia, beraz importanta manifestazioa. Hitz hartzeak egin dira leku desberdinen aitzinean. Beste elgarretaratzeak baziren ere donianelo izune eta hendaian eunta behoita marbat jende bilduda nubeitan bako txean. Eta Europako hauteskundeetako Josu Juaristi da EH Bilduren hautagaia, aralag, alternatiba, Eusko Alkartasuna eta Sohturen arteko koalizioa, Galiziako BNG taldearekin batean, aurkeztuko da aldiuntan, hastapen batean Espainiak estatu bahnean, erabakitze eskubidea aldahik ari direnen ahteko, zehenda bateratu hausatuna izuten, baina nazkenian ez dute kataleanekin egitea kausitu, Kup Talde Katalana bere kabuz aukesten da Euskal Herriak Europan zergatik egon behar duen dauku Josu Garristi EH bilduko zerrendaburuak. Europa hobea egite oso, oso potola da, baina bai eguna ditugu gure gure herritarren eta gure herriaren eskubideak defendatu Europako parlamentoan urretzen saizkigu gure etorkiuna jokoan dagola eta hauteskunde hauetan ere jokoan dago beste Europa bat nahi dugu eta horren alde egin behar dugu parlamentuan ere. Aurrerako jagoa, e, berria, ezberdina herritarrak e, aintza tartuko ditituuna Justizia sozialean e, oinarrituko dana eta gaur justo Europar Batasunaren norabide horren, horren kontrakoa da e, inmigrazioa, bai ose, eskubide guztiak eskubide guztiak pertsona guztien zatoridagu kaldaregatzen duguna, eta bere buruaren jabe nahi duten errien eskubideak ere, Europan txertatuta eta eta Europako agendan txertatuta. Prefetak hitz eman azuen zirkular bat, finkatzeko eskola privatuak, horietan ikastolak, nola lagunduak izaiten al ziren herrien ganik, zirkular hori, Egoizuntan aurkeztuko du prefetak eta horrek erranen du herriek adibidez laguntza ekartzen ahal ikastola ikikastola berri proieto bati. <tutu> Izugarrizko arrakasta kitaniako alien hor traieriaren lehen eman mila seien bat jende huu bildu ziren Jean-Michel Bedasagarek idatzi pastoralaren ikusteat, emazten pastoralai zanki, emaztiak ziren nagusi, hala ere, zazpigizon ikusi halizan dira taulen gainean, lausatan jantzari eta hiru musikari, emazte tarat itzuliz, siberoko gune desbertinetako hogoibat emaztek ezinago ongi eman dut pastorala, kantariak zirela eakutsi dute, berxetetan eta batez ere kantuetan pastoraleko kode guziak ikusia alizandida, publikoa pozik aterada. Bizi gire da. Laket izaniz, pastualtza lebanua gozatzea eta ez hütsen guaitatzea. Istoia berrazen, Jean Michelek untra kontatuik eta aizaliak hanitzun. Eizigarri denso de beiat minutabat kalitatea zigarriak tyretan tyrsetan untszkibatuik jai edera, sujet bat haitu dena gaste fuyan eraiteko mesala izandan die dansaia koraisari eta jean michel eco egaski siriko gaizeder egin behar haita tutu eta siriko haitu honen egin dute horra geida itan aldela jai eder bat jai handi bat aisale egiteki eder ha sia pastolaras eder kiski batik aktura koro honatek aspalditik kanta naidienak eta oro bazetia pastoal eder batan egiteko itsigarrije itsigarri gracias serio sentzia e botsoi kamili batena bon itsigarri un saia un chidi edenek Eta elduden itzordua, nahi ba hori mauzi pastora la hori ikusi, edo behiz ikusi ere, ali enor traieria, beraz igandea txaldean hiru honetan, beti mauliko jaialaian, bainan aitzin, goizeko amahaketar ditan izanenda mesa aktoreekin, eta ondutik kajika itzulia eginen dute. Eta beste hitzordu bat zua ipatzeko Kambon Otsote Festivala abiatzen dela Aratz juntan urgunako tximitxama gazte otxotea izanen dalenik Eta ondotik, ehtizka adiskideak eta donostiako koro easho Beste hitzordu bat gaubeatziontan Donian Egaraziko Jai Aleian Jazinko Munduko kantuak eta musikak eskeniko dituzte ikasleek eta bestalde bidasoan euskaraz ere abiatzen da gauhoruniakoo saian kantu afaria kuskustu txarangarekin. gure berriak hauek gisiden eta sorsione tan izanen dira ondokoak